Meditații metafizice de René Descartes Meditația a patra Despre adevăr și despre fals În zilele acestea, atât de mult m-am desprins să-mi spiritul de simțuri și cu atâtă exactitate am remarcat că în privința lucrurilor corporale, Există extrem de puține lucruri care sunt cunoscute cu certitudine, încât sunt cu mult mai multe cele cunoscute cu privire la spiritul omenesc și încă cu mult mai multe cele despre însuși Dumnezeu, încât acum îmi abat fără nicio dificultate gândirea de la luarea în considerare a lucrurilor sensibile sau imaginabile, pentru a o purta asupra celora care, fiind deliberate de orice materie, sunt în exclusivitate inteligibile și cu siguranță ideea pe care o am despre spiritul omenesc, în măsura în care este un lucru care gândește, nu întins nici în lungime, nici în lățime și nici în adâncime și care nu participă la nimic din ceea ce aparține corpului. Această idee este în mod incomparabil mai distinctă decât ideea oricărui lucru corporal, iar când iau în considerare că mă îndoiesc, adică faptul că sunt un lucru incomplet și dependent, atunci ideea unei ființe complete și independente, adică a lui Dumnezeu, se prezintă Spiritului meu cu multă distinție și cu multă claritate. Și doar din faptul acesta că această idee se regăsește în mine sau că eu sunt sau exist, eu cel care am această idee, trag concluzia într-un mod atât de evident cu privire la existența lui Dumnezeu și la faptul că existența mea, în toate momentele vieții mele, depinde în întregime de el, încât nu cred că spiritul omenesc poate cunoaște ceva cu mai multă evidență și certitudine și mi se pare că deja descopăr un drum care ne va conduce de la această contemplare a adevăratului Dumnezeu, în care sunt închise toate comorile științei și ale înțelepciunii, până la cunoașterea celorlalte lucruri din univers. Căci mai întâi voi recunoaște că este imposibil ca el să mă înșele vreodată, pentru că în orice fraudă și înșelăciune există un anumit fel de imperfecțiune. Și oricât de mult ar părea că să poți să înșeli ar fi un semn de subtilitate sau de putere, totuși să vrei să înșeli, aceasta dovedește fără îndoială slăbiciune sau răutate. Și în consecință așa ceva nu poate să existe în Dumnezeu iar mai apoi experimentez în mine o anumită putere de a judeca pe care fără îndoială că am primit-o de la Dumnezeu. La fel ca pe tot restul lucrurilor pe care le am și cum El nu vrea să mă înșele, este sigur că dacă mă voi folosi de ea așa cum trebuie, El mi-a dat-o astfel încât ca eu să nu greșesc niciodată. Și nu ar mai rămâne nicio îndoială cu privire la acest adevăr, dacă nu s-ar putea trage, pare se, această consecință, că deci în felul acesta eu nu m-am înșelat niciodată. Căci dacă dețin de la Dumnezeu tot ceea ce am și dacă nu mi-a dat deloc puterea de a greși, se pare că nu trebuie niciodată să mă amăgesc. Și într-adevăr, dacă nu mă gândesc decât la Dumnezeu, nu descopăr în mine niciun motiv de eroare sau de falsitate. Dar mai apoi, revenind la mine, experiența mă ajută să cunosc că sunt totuși predispus la o infinitate de erori cărora cercetându-le mai îndeproape cauza, observ că gândirii mele se înfățișează nu numai o reală și pozitivă idee a lui Dumnezeu sau unei ființe perfecte în mod suveran, ci de asemenea, ca să spunem așa, o anumită idee negativă a neantului adică ceea ce este infinit îndepărtat de orice fel de perfecțiune și că sunt ca la mijloc între Dumnezeu și neant, adică așezat în așa fel între ființa supremă și neființă, că în măsura în care m-a creat o ființă supremă, cu adevărat nu există în mine nimic ce să mă poată duce în eroare dar că dacă mai iau în considerare ca participând într-un anume fel la neant sau la neființă, adică în măsura în care nu sunt eu un în ființă supremă, sunt expus unei infinități de lipsuri în așa fel încât nu trebuie să fiu uimit dacă uneori mă înșel. Astfel mi-am dat seama că eroarea luată ca atare nu este vreun lucru real care depinde de Dumnezeu ci că este doar un defect și în consecință că pentru a greși nu am nevoie de vreo putere care să-mi fi fost dată special în vederea acestui rezultat și că mi se întâmplă să mă înșel datorită faptului că în mine puterea pe care Dumnezeu mi-a dat-o pentru a deosebi adevărul de eroare nu este infinită. Totuși această constatare încă nu mă satisface complet, că eroarea nu este o pură negație, adică nu este un simplu defect sau lipsa vreunei perfecțiuni care nu mi-a fost dată deloc, ci mai degrabă este o privație a unei anumite cunoașteri pe care se pare că ar trebui să o am. Și luând în considerare natura lui Dumnezeu, nu mi se pare cu putință ca el să-mi fi dat vreo facultate care să fie imperfectă în felul ei și anume căreia să-i lipsească vreuna dintre perfecțiunile care lui este dată căci dacă este adevărat cu cât meșterul este mai expert, cu atât mai mult cele care ies din mâinile lui sunt mai perfecte și mai desăvârșite, atunci ce ființă ne imaginăm noi că a fost produsă de acest creator suveran al tuturor lucrurilor, care să nu fie perfectă și în întregime desăvârșită în toate părțile ei? Și cu siguranță că nu există nicio îndoială că Dumnezeu nu ar fi putut să mă creeze astfel încât să nu mă pot înșela niciodată. Mai este sigur că și el vrea întotdeauna ceea ce este mai bine. Să-mi fie atunci oare mai avantajos să greșesc decât să nu greșesc deloc? Luând în considerare toate acestea cu o mai mare atenție, îmi vine mai întâi în minte că nu trebuie să mă de deloc. Dacă inteligența mea nu este capabilă să înțeleagă de ce Dumnezeu face ceea ce face și că astfel eu nu am niciun motiv să mă de existența Lui, din cauza că de-a lungul experienței mele poate că văd multe alte lucruri, fără a putea să înțeleg nici pentru care motiv și nici cum le-a produs Dumnezeu că știind deja că natura mea este extrem de slabă și limitată și că din potrivă cea lui Dumnezeu este imensă, incomprehensibilă și infinită, nu mai am nicio dificultate să recunosc că sunt în puterea lui o infinitate de lucruri ale căror cauze depășesc capacitatea de înțelegere a minții mele. Și acest singur argument este suficient pentru a mă convinge că tot acest gen de cauze care se obișnuiește să fie deduse din scop nu este de niciun folos în privința lucrurilor fizice sau naturale, căci nu mi se pare că aș putea, fără o cutezanță prea mare, să cercetez și să mă angajez să descopări intențiile impenetrabile ale lui Dumnezeu. În plus, îmi mai trece prin minte că atunci când cercetez dacă sunt perfecte creațiile lui Dumnezeu, nu trebuie luată în considerare o singură creatură separat, ci în general toate creaturile la un loc căci același lucru care, nu fără o anumită îndreptățire, este poate cu putință să pară extrem de imperfect, aceasta dacă este luat în considerare el singur în exclusivitate, mai apoi să fie descoperit ca fiind foarte perfect în privința naturii sale, aceasta dacă este privit ca parte a acestui univers. Și deși, de când mi-am fixat ca țintă să mă îndoiesc de toate lucrurile, nu am cunoscut cu toată certitudinea decât existența mea și pe cea a lui Dumnezeu. Totuși, în acest fel, de când am recunoscut puterea infinită a lui Dumnezeu, nu mai pot nega că El nu ar fi produs și multe alte lucruri, sau cel puțin că El nu ar putea să le producă, în așa fel încât eu să exist și să fiu așezat în lume, ca făcând parte din universalitatea tuturor ființelor iar în consecința acestora, scrutându-mă mai îndeaproape și cercetând care sunt erorile mele, care doar ele singure dovedesc că imperfecțiunea există în mine, descoper că ele depind de contribuția a două cauze și anume, a puterii de a cunoaște care este în mine și a puterii de a alege sau a liberului meu arbitru, adică de intelectul meu și în același timp de voința mea căci doar prin intelect nu afirm și nici nu neg niciun lucru, ci doar concep ideile lucrurilor, pe care pot apoi să le afirm sau să le neg. Însă luându-l astfel în considerare, cu siguranță că se poate spune că nu există niciodată în el nicio eroare, cu condiția ca să fie luat cuvântul eroare în înțelesul lui cel mai propriu. Și chiar dacă poate să existe în lume o infinitate de lucruri despre care nu am în intelectul meu nicio idee, din motivul acesta nu se poate spune că el ar fi privat de aceste idei, ca de un lucru care s-ar datora naturii lui, ci doar că nu le are. Pentru că, în fapt, nu există niciun argument care să poată dovedi că Dumnezeu ar trebui să-mi dea o mai mare și mai amplă facultate de a cunoaște decât aceea pe care mi-a dat-o. Și oricât de îndemânatic și de savant meșter mi l-aș imagina eu, nu trebuie din acest motiv să cred că el ar trebui să pună în fiecare dintre creațiile lui toate perfecțiunile pe care el să le pună în vreuna dintre ele. De asemenea, nu mă pot plânge că Dumnezeu nu mi-a dat un liber arbitru sau o voință atât de amplă și de perfectă pentru că o experimentez în realitate ca fiind atât de nedefinită și de vastă, încât înțeleg că nu este închisă niciun fel de limite ci ceea ce mi se pare cu totul remarcabil în această împrejurare este că, dintre toate celelalte lucruri care sunt în mine, nu există niciunul atât de perfect și atât de vast încât să nu recunosc prea bine că el ar putea fi încă și mai mare și încă și mai perfect căci de exemplu, dacă eu în considerare facultatea de a concepe care este în mine, descuper că este de o extrem de mică întindere și limitată la maximum și simultan îmi reprezint ideea altei facultăți cu mult mai amplă, ba chiar infinită și chiar și numai din faptul acesta că pot să-mi reprezint ideea ei, cunosc fără dificultate că ea aparține naturii lui Dumnezeu. În același fel, dacă examinezi memoria sau imaginația sau oricare altă capacitate, nu găsesc niciuna care să nu fie în mine foarte mică și mărginită, și care în Dumnezeu să nu fie imensă și infinită. Nu există decât voința, pe care o experimentez în mine că este atât de mare, încât nu concep deloc ideea niciuneia alta mai ample și mai vaste, astfel încât, în principal, ea este cea care mă face să cunosc că port în mine imaginea și asemănarea cu Dumnezeu căci chiar dacă ar fi incomparabil mai mare la Dumnezeu decât la mine, fie datorită cunoașterii și a puterii, care fiind la el unite, o să fac să fie mai fermă și mai eficace, fie datorită obiectului asupra căruia se exercită, cu atât mai mult cu cât ea se îndreaptă spre și se extinde la infinit mai multe lucruri, totuși dacă o iau în considerare în mod formal și cu precizie, în ea însăși nu pare să fie mai mare că ceea consistă doar în faptul că putem face un lucru sau să nu-l facem, adică să afirmăm sau să negăm, să stăruim sau să renunțăm. Sau mai degrabă doar în aceea că, pentru a afirma sau a nega, a accepta sau a respinge lucrurile pe care ni le propune intelectul, noi acționăm în așa fel încât nu simțim deloc că vreo forță exterioară ne constrânge la aceasta. Căci pentru ca eu să fiu liber, nu este necesar să fiu indiferent în a alege pe unul sau pe altul dintre două contrarii, ci mai degrabă cu cât mai mult înclin spre unul dintre ele, fie că eu cunosc cu toată evidența că acolo este binele și adevărul, fie că Dumnezeu dispune astfel cu prinsul gândirii mele, cu atât mai liber fac eu alegerea și mi le însușesc. Și cu siguranță că grația divină și cunoașterea naturală, departe de a-mi de diminua libertatea, mai degrabă o sporesc și o consolidează. Astfel că această indiferență pe care o simt când nu sunt deloc înclinat într-o direcție mai degrabă decât într-alta, prin greutatea niciunui argument, este cel mai scăzut grad de libertate și vădește mai degrabă un defect al cunoașterii, decât o superioritate a voinței. Căci dacă voi cunoaște întotdeauna cu claritate ce este adevărat și ce este bun, nu voi fi niciodată în dificultate ca să mă hotărăsc ce judecată și ce alegere trebuie să fac, și astfel voi fi de plin liber, fără a fi vreodată indiferent. Din toate acestea îmi dau seama că nici puterea de a vrea pe care am primit-o de la Dumnezeu nu este deloc prin ea însăși cauza erorilor mele, căci în felul ei ea este foarte amplă și deosebit de perfectă, și nici puterea de a înțelege și de a concepe căci ne concepând nimic decât cu ajutorul acestei puteri pe care Dumnezeu mi-a dat-o pentru a concepe, fără îndoială că tot ceea ce concep, eu concep așa cum trebuie și nu este cu putință să mă înșel în privința aceasta. Atunci de unde se nasc erorile mele? Este de știut că doar din faptul că voința, fiind cu mult mai amplă și mai întinsă decât intelectul, eu nu o înglobez între aceleași limite, ci că o extind și la lucruri pe care nu le înțeleg, care fiind mi sine indiferente, ea se rătăcește cu extremă ușurință și alege răul în locul binelui, sau falsul pentru adevăr, ceea ce face ca să mă înșel și să păcătuiesc. De exemplu, în zilele acestea care tocmai au trecut, examinând dacă există pe lume vreun lucru și descoperind că numai din faptul acesta că examinăm această problemă, rezultă cu mare evidență că existam eu însumi, nu am putut să mă împiedic să gândesc un lucru pe care îl concepeam cu atâta claritate era adevărat și aceasta nu pentru că aș fi fost forțat la aceasta de vreo cauză exterioară, ci numai pentru că dintr-o claritate mare care era în intelectul meu, a rezultat o mare predispoziție în voința mea. Și am ajuns să cred cu atât mai multă libertate cu cât eram cuprins de mai puțină indiferență. Din potrivă, în prezent nu cunosc doar faptul că există, în măsura în care sunt un anumit lucru care gândește și se dezvăluie spiritului meu și o anumită idee despre natura corporală. Ceea ce face să mă dacă această natură care gândește, care este în mine sau mai degrabă prin care eu sunt ceea ce sunt, este diferită de această natură corporală sau dacă nu cumva amândouă nu sunt decât unul și același lucru și presupun acum că nu cunosc încă niciun argument care să mă convingă mai degrabă de o ipoteză decât de cealaltă, de unde rezultă că sunt în întregime indiferent să o neg pe una sau să o afirm sau chiar să mă abțin de a formula vreo judecată iar această indiferență nu se extinde numai asupra lucrurilor despre care intelectul nu are nicio cunoștință, ci în general și asupra tuturor acelora pe care nu le descoperă cu o perfectă claritate în momentul în care voința ia o decizie căci oricât de probabil ar fi presupunerile care mă predispun să judec un lucru oarecare, pentru a-mi da ocazia să hotărăsc contrariul, este suficientă și numai cunoștința pe care o am, că acestea nu sunt decât presupuneri, și nu argumente sigure și indubitabile ceea ce în zilele acestea care tocmai au trecut am experimentat suficient atunci când am stabilit ca fiind fals tot ceea ce până acum considerasem ca fiind foarte adevărat și aceasta numai din cauza că observasem că într-un anume fel lucrurile puteau fi puse la îndoială. Însă dacă mă abțin de la a formula raționamentul asupra unui lucru, atunci când nu-l concep cu destulă claritate și distinție, este evident că în acest caz procedez cum nu se poate mai bine și că nu mă înșel deloc. Dar dacă mă hotărâsc să neg sau să afirm, în acest caz nu mă mai folosesc așa cum trebuie de liberul meu arbitru, iar dacă afirm ceea ce nu este adevărat, este evident că mă înșel. Ba chiar deși judec în conformitate cu adevărul, aceasta nu se întâmplă decât la voia întâmplării și atunci nu încetez de a greși și de a mă folosi prost de liberul meu arbitru. Căci lumina naturală ne învață că cunoașterea prin intelect trebuie întotdeauna să preceadă determinarea voinței. Iar privația care constituie forma erorii există tocmai prin această proastă utilizare a liberului arbitru. Privația, spun eu, poate fi întâlnită în cuprinsul operației mintale, întrucât ea provine de la mine, dar ea nu se găsește în cuprinsul puterii pe care am primit-o de la Dumnezeu și nici chiar în interiorul operației, în măsura în care operația depinde de el căci cu siguranță că nu am niciun motiv de a mă plânge de faptul că Dumnezeu nu mi-a dat o inteligență mai capabilă sau o lumină naturală mai mare decât aceea pe care o dețin de la el, pentru că de fapt este specific intelectului finit să nu înțeleagă o infinitate de lucruri și este specific unui intelect creat să fie finit. Dar am toate motivele să-mi aduc mulțumiri pentru faptul că, nedatorându-mi niciodată nimic, mi-a dat totuși tot puținul de perfecțiuni care este în mine, departe mult de situația în care să resimt sentimente atât de nedrepte, încât să-mi imaginez că mi-a luat sau mi-a reținut în mod injust celelalte perfecțiuni pe care nu mi le-a dat deloc. De asemenea, nu am motiv să mă plâng de faptul că mi-a dat o voință cu o rază de cuprindere mai vastă decât cea a intelectului, pentru că voința ne constituind decât un singur lucru, iar obiectul ei de aplicație fiind ca și invizibil, se pare că natura ei este astfel că nu îi se poate lua nimic fără să o distrugi și cu siguranță cu cât se întâmplă să fie mai mare, cu atât mai mult aduc mulțumiri bunătății celui care mi-a dat-o. Și în sfârșit, nu trebuie să mă plâng nici de faptul că Dumnezeu cooperează cu mine pentru realizarea actelor acestei voințe, adică în judecățile în care mă înșel, pentru că aceste acte la care mă refer sunt în întregime adevărate, absolut bune, în măsura în care depind de Dumnezeu și într-un anume fel există în natura mea mai multă perfecțiune prin faptul că poți le emit decât dacă nu aș putea. Cât despre privația singura în care consistă cauza formală a erorii și a păcatului, ea nu are nevoie pentru a se realiza de nicio contribuție a lui Dumnezeu, pentru că ea nu este un lucru sau o ființă și pentru că, dacă este raportată la Dumnezeu ca la o cauza a ei, ea nu trebuie să fie numită privație, ci doar negație conform cu semnificația care se dă acestor cuvinte în scolastică căci de fapt nu este deloc o imperfecțiune în Dumnezeu faptul că mi-a dat libertatea de a-mi formula propria judecată sau de a mă abține să judec în legătură cu anumite lucruri în privința cărora nu a instituit în intelectul meu o cunoaștere clară și distinctă, dar fără îndoială că în mine este o imperfecțiune faptul că nu folosesc bine această libertate și că îmi formulez cu temeritate judecata proprie asupra unor lucruri pe care nu le concep decât cu obscuritate și confuzie. Îmi dau seama totuși că era mai ușor lui Dumnezeu să facă în așa fel încât să nu mă înșel niciodată, cu toate că aș rămâne liber și cu o cunoaștere mărginită și anume, dându-i intelectului meu o mai clară și distinctă înțelegere a tuturor lucrurilor despre care ar trebui să delibereze cândva sau doar dacă ar fi gravat atât de adânc în memoria mea hotărârea de a nu judeca niciodată despre niciun lucru, fără a-l înțelege în mod clar și distinct, încât să nu pot uita niciodată aceasta. Și observ prea bine că în măsura în care mă iau în considerare doar pe mine singur, de parcă nu aș fi decât eu pe lume, aș fi cu mult mai perfect decât sunt, dacă Dumnezeu m-ar fi creat astfel încât să nu greșesc niciodată dar doar din cauza aceasta nu aș putea să neg că nu ar fi într-un anume fel o mai mare perfecțiune în întreg univers prin faptul că unele dintre părțile lui nu ar fi exceptate de la a avea defecte decât dacă ele ar fi cu toate asemănătoare și nu am niciun drept de a mă plânge dacă Dumnezeu aducându-mă pe lume nu a vrut să mă așeze în rândul lucrurilor celor mai nobile și mai perfecte, dar am motiv să fiu mulțumit prin faptul că dacă nu mi-a dat virtutea de a nu greși deloc, cu ajutorul primei modalități pe care am făcut-o cunoscută ceva mai înainte și care depinde de o clară și evidentă cunoaștere a tuturor lucrurilor despre care pot delibera, cel puțin a lăsat în puterea mea cealaltă modalitate care constă din a ține minte în mod ferm hotărârea de a nu emite niciodată o judecată asupra lucrurilor al căror adevăr nu mi este cunoscut cu claritate. Căci cu toate că observ această slăbiciune a naturii mele, ce constă în faptul că nu pot să-mi fixez spiritul în mod continuu asupra aceluiași gând, totuși, printr-o meditație plină de atenție și reiterată mereu, pot să-mi împrind cu atâta putere în memorie, încât nu mi se întâmplă niciodată să-mi-l amintesc ori de câte ori am nevoie de el și astfel depind obiceiul de a nu greși deloc. Și cu atât mai mult cu cât tocmai în aceasta constă cea mai mare și principală perfecțiune a omului, estimez că nu am câștigat puțin cu această meditație în care am descoperit cauza falsurilor și a erorilor. Și cu siguranță că nici nu putem avea altele decât cea pe care am explicat-o, căci în toate dățile în care îmi voi stăpâni voința menținându-o între hotarele cunoașterii mele, ca ea să nu emită nicio judecată decât despre lucruri care îi sunt reprezentate de intelect în mod clar și distinct, nu se poate întâmpla să mă înșel pentru că orice concepție clară și distinctă este fără îndoială ceva real și pozitiv și prin urmare nu și poate avea originea neant, ci trebuie să-l aibă în mod necesar pe Dumnezeu drept autor, Dumnezeu, zic eu, care, fiind perfect în mod suveran, nu poate fi cauza niciunei erori și în consecință trebuie să tragem concluzia că o atare concepție sau o atare judecată este adevărată. În rest, nu am aflat astăzi doar ce trebuie să evit pentru a nu greși, ci și ce trebuie să fac pentru a mă înalța până la cunoașterea adevărului, căci cu siguranță că voi ajunge la el dacă voi stărui cu atenția mea în mod suficient asupra tuturor lucrurilor pe care le voi înțelege perfect și dacă le voi separa de celelalte pe care nu le înțeleg decât în mod confuz și cu obscuritate, Lucrurile la care de acum înainte voi lua seama cu mare grijă.